Тобі, гетьману з витяжного війська Запорозького, вести з ними перемови не личить. А хто сказав, що їх вестиму я? усміхнувся Хмельницький. Цю справу я доручаю комісії. До неї увійдуть Максим Кривоніс, Кіндрат Бурляй, Федір Вишняк, Панасто Кайчук. За півмилі до повстанського табору послів зустріли козацькі дозорці, зав'язали очі і повели за собою. Їхати довелося довго. Козаки навмисне подовжили шлях, двічі обвівши гостей навколо свого табору. Коли їм наказали злазити з коней, біля них раз у раз почали зупинятися цікаві. Посипалися запитання. «Кого це ви привезли, хлопці?» І «Що це за індики об'явилися тут? Де ви доп'яли таких анциболотів?» Їм розв'язали очі в наметі Кривоноса. Яник мало не скрикнув, побачивши перед себе батька Максима, проте зумів стриматись і не подати знаку, що знає кого-небудь у наметі. Поряд з Кривоносом сиділи Вишняк, Бурляй і Токайчук. Вони стримано всміхалися, дивлячись на послів Потоцького. Нарешті заговорив Максим Кривоніс. — Якщо не помиляюсь, панове, ви прибули з табору милостивого пана Стефана Потоцького. — Достеменно так, — зрадів ласкавому голосу козацького доводці Хмелецький. — Пане полковнику... Теж дали драла, чимо на вивідани вибралися, поцікавився бурляй. Ми, шановний п -п пане, п -п прибули на п -п перемовини. Он воно що? А ми думали, вигукнув бурляй, що вам так прикрутило, що йдітися нікуди. А ви ще й про перемовини згадали. Виходить, вам не так уже й сутужно, як нам здається. — Ми хотіли б, — вів далі Хмелецький, бачити пана Гетьмана Хмельницького, щоб повідати йому, як ліпше можна нам порозумітися і дійти взаємної згоди. — Цікаво, — заговорив Івашняк, — яким же торобом можна було б знайти одну мову панові і хлопові? Пан наш милостивий Стефан Потоцький зволів його пропозиції викласти самому гетьману війська Запорозького панові Хмельницькому. На жаль, панове, наш батько Богдан Хмельницький дуже стомився після перемовин із військом Барбаша. Ви знаєте, що і пан Барабаш, і пан Іляш, і пан Пешта були не дуже згідливими. Довелось пану Гетьману вести мову з людьми, які могли зрозуміти нас і зробити потрібні висновки, пристати на наші умови. — А пани Барабаш, Івляш, Пешта? — тривожно запитав Хмелецький. — Пішли воду пити. Усміхнувся бурляй. Як то? не зрозумів рот, містер. — Та ж як? Просто підв'язали пасом, насипали піску в пазуху та й на самісіньке дно. Туди, звісно, десь глибше. Який жах? затулив руками очі хмалицький. Як небилосердно. Козаки не всіх так карають, тільки найлютіших ворогів. Єсус Христос! перехрестився Ротмістр і змовк. Через хвилину запитав. «То, «То як же бути? Коли пан Хмельницький нас не може прийняти, то, то, то, то може пан Потоцький зміг би ваших послів вислухати?» «Ми передамо ваше прохання пану Гетьману», – сказав Кривоніс. «Сподіваємось, що він...» — Згодиться ознайомити вас з нашими вимогами. — Я радив би, — не почав Хмелецький, — так категорично не висловлюватися. Пан Стефан не любить. — Не турбуйтеся, шановний пан Ротмистре, — перепинив його кримоніс. — Ми теж відаємо, що любить... «Милостовий пан Потоцький, і що йому не до душі?» На перемови Хмельницький вирідив кривоноса і сотника Крису. Обидва були одягнені в кармазинові контуші, атласні жупани і смушові шапки з червоними шликами, підперезані зеленими шовковими поясами. Кожен мав при боці шаблю, він кростованих сріблом піхвах, шиту бісером ладунку. На конях красувалися шовкові чепраки, гаптовані шовком кульбаки. Посли були одягнені так, мов би їхали не на перемови, а на весілля до найближчих друзів. Їх приймали обидва доводці шляхетського війська Стефан Потоцький і Яцек Шемберг. Ледь помітним кивком голови Кривоніс і Криса привітали господарів, опустились на похідні стільці. Кривоніс помітив знічений вигляд Потуцького, який бадьорився, аби тільки показати послам, що нічого особливого не сталося, спостерів, як конвульсівно тіпається права щука в Шемберта і він навмисно повертається до присутніх лівим боком, щоб ніхто не помітив його хвилювання. У Стефана були сірі каламутні очі, довгий пташиний ніс, бліді запалі щоки, вузький невисокий лоб. Шемберг мав широке квадратне лице,